Всесвіт. Аби не вживати ім'я Бога в сує. Я вживав його синонім. Із Саранська прилетів на Гвинтокрилі начальник урологічного відділення обласної лікарні. Прилетів чомусь пізно, під вечір, а операція розпочалася о 10-тій вечора, коли вже зона спала. Я кажу, про кримінальну зону, бо в нашій операційної не було Оперував Саранський доктор медичних наук Йому асистували скринник і засуджений за якийсь побутовий злочин хірург зі Львова Назвати їхніх прізвищ, окрім скринника, не можу Вони мені їх не казали Операція тривала довго, дуже довго Тут я переповідаю інформацію, яку отримав пізніше Можна сказати і так, отримав, бо вижив, а міг би і не вижити я не знав, що маю низьку здатність крові до згортання. Це я знав перед операцією. Мене накачували препаратом, котрий посилює цю здатність. На сичовому міхурі, як мені потім пояснили, немає кровоносних судин, котрі можна схопити затискувачами. Операція так і називається – кривава. Просто операційна медсестра осушує міхур тампонами. Так мені це пояснювали. Отож, даруй читачу, якщо тут є неточність а годині об одинадцятій вичерпався запас донорської крові, котру мені вливали за допомогою крапельниці. Але до завершення операції було ще далеко. Я, звичайно, був під глибоким наркозом, а лікарі добре уявляли катастрофічні ситуації. Мій організм був край знекровлений, моє життя могло врятувати тільки чудо. І таке чудо справді сталося, хоч, звичайно, не без участі людей. А проте Бог майже всі свої чудеса на землі творить. Людськими руками Розбудили кримінальну зону Півтори тисячі в'язнів По радіо оголосили Хто має першу групу крові Нехай негайно з'явиться на вахту Прийшли двоє і здали кров Один із них Мордвин Коля Мене потім провідував Йому було 18 років Другий так і лишився невідомим Мабуть можна уявити Що все це тривало не одну хвилину І навіть не 10 Часу було доволі, аби віддати Богові душу та я вижив. Коли я отямився після наркозу, відчув міцні ляпаси. Львів'янин боляче ляскав мене долонями по щоках. Дихайте, дихайте. Ви дихайте, дихайте. А я відчував, що задихаюся. І тут вперше в житті довідався, що знекровлення організму сприймається так само, як відсутність повітря. Так я відчував себе під водою, коли ледве не втопився. Саранський уролог чергував біля мого ліжка доти, доки впевнився, що я житиму. А на прощанні сказав, «Ви міцний, мужик Руденко, я вже думав, що ми вас втратимо». А детальніше про перебіг операції розповів мені львівський хірург. «Вони дуже боялися, що ви помрете». Скринник казав, «Його смерть дорого обійдеться державі, захід не пробачить». Не менше, ніж півмісяця пролежав під крапельницями. Мені відновлювали втрачену кров Тим часом з онкологічної лабораторії прислали аналіз моєї пухлини Злоякісних клітин не виявлено, вона онкологічно чиста А від Раїси поки що не було жодних вістей І тільки тоді, коли я вже повернувся в зону, з Києва приїхав старший лейтенант КДБ, аби допитати мене в справі Раїси Так, вона заарештована Її звичайно привезуть до Мордовії на жіночу зону, де тепер перебуває не більш як десяток жінок. Отже, мене мають етапувати на Урал. Наприкінці літа 1981 року з Вахти пролунала команда «Руденко з речами». Всі політв'язні покидали роботу і вибігли з майстерні. Ми прощалися, бо відчували себе братами, а якщо казати точніше, то за віком я тут усім політв'язням годився в батьки. Тільки тепер помітив, так, вони мене і мали за батька. Довго дивився на демарне великого будиночка, який стояв поруч нашої зони, за високим парканом і кількома рядами заборонок. Там тепер моя Раїса, найдорожча, найрідніша людина. Можна підняти з землі грудочку шлаку і легко докинути туди. Саме тому і переводять мене на Орал, Аби цього не траплялося, я стояв біля вахти з мішком у руках і тихо, беззвучно, плакав. Поруч стояли мої друзі, які все розуміли без слів. «Руденко на вихід!» Заскриготало залізо об залізо, мені лишаючи тільки сльози. Кучино Впермі мене замкнули у відстійнику.